Eta bere baitan diren laborarieneko ekoizpenen berri emaiteko idokik iru izordu emaiten dizkiguagorri luntarako donaistiko ekibegiana gianna izan da. Eta Lena Ostiralauntan berean izanen da, e, Donaestiko etxalde hortan, dola gou urte biñaten negelgua hogasi zen laburantzaz egiten 10 hektara zituan. Gerostik kanditzen da etxalde hori lanak gaina harturik eta osasuna unkiarte, gisa hortan aritzak ezbait hitzaion ezbait zion gerorik emaiten, bere seme eta ilobarekin segitzen du azken 3 urte hauetan. Biologiko sailean aritira bakotsak bere ildua jogatzen du, bei ardi eta esnegaznatzen edo janari estatuak eginez, luzaz ekibegiak soldata bat baizik ez badu eman orain iru emaiten ditu egun peio jauregi, bennaten hilobarekin mintatu da tietik lankidea. Peio joregi ordini hii muskildiara bena, bena donastiko ekialde laboa yetxiana abiatuik Uh, ordin ba, hamarut espetituzak uh, Gaztik uh, ez zila nahi labuan txartu Omen eta ez telako se denboa libreik eta hau eta hua Bo, hi gusta baduk, gusta uke meherdik no. Bena, izudu izaika eraiten denbezain esklavo gizala Labuan txar, labai gizala eta Bo, esklavo ez zika esklavo hamariz Esti atuzte esklavo gila Zuma uh, txasunio tambai, bena bo Uh, Baituk uh, shashu, shashuak eh, nik ikustenet eh, bon, horiudan eta belakak eginez geotrankila goiz Eta hiu izatez egue txaltian eh, untsa, fe, untsa antolatu gia eh, Ahtzen altiagio haste buiak edo bakantzase juiten algutuk Ordin esklabo izaiti haue ikue gynin labuan txan eh, gue, gue siste manja ez tuk Gue eh, siste manja ez tuk est bien chatzeneschlabogela Lucas <coughs> uh, la loi immundi a mentalitatia hisande que Nourben a une échalti a et a isu a isu et ala sur lako basa gulu bat bezala. E, sala hiu le carte cidé c'est que c'est que carisuti et ce cas réflexion horizontale geste ikus puntura to base Ez, beh, giz ustut pentsuatzen dut e, lanain aldetik. E, ni kuziekin instalatuniz e, orkopi mila amekan, eta <coughs> nien undian ikusten bakarik instalatzen, bea eaz e, uste diat, eta e, beh, hiu izanez e, lan aiz, aizartzen duk, e, eta kubeki antolatzeniz... E, Zer la giltza, alcar nachdien uncha comprensiz zer den uh, uh, ikus puntier dolani naitse comanea maiggo ma coche ba, va degue a peu pres gueu guelana que chalte untane eh uh, ociu ocupacionique uh, just tot be, en de gio a che bai Eta gyo Mikelekin uh, argdietaz, uh, eta nigazna tziaz, eta hola antolatzen gytiak, geho denak hiuak egiten tegu, hola itatu dugu eztapenetik. Mm. Eta geho, zer dago, zien uh, aktivitate, zien medioz bilzen den, xoxenia, zati uh, hiu? Mm. Uh, Ja, txatzen diagua. Eh? Fik Fiktsuaik ez eh, diagua, egiten eh, dik, eh, hiugarren urtia enztelatu gela. Eh, lehen bi urtetan ez gytuk pagatu, horretan eginean ebai eta so-sartzaik ezbitzen, eh, gaznaak eh, urtina asik utzak saldzen, erdiabak errik saldu diagua. Ordine so aldetik ez ziagiso beha, so-sikatea bena. Hor guai astengutuk. Erranduk lehen bi urtetan ez duzila soldataik mm. egin, gaznatzen hasi berri, erdia baizik ez salduik, beraz ez duzuka baita ezpada emaitza ez entuziast hoietaik, jaleike haitzina jiraikitzeko bidia, erran ahi da hobetze baten segurtan mena bat duzila jaleike nun bait? Gaznaikin, ja behar duk urte bat, hapea-prez ikusteko nuatagin zen. Laguntzake batuk, e, estatutik eta instalatzen izalaik e, hor baliatu behartik e, memento hoietan laguntza hoik, untsa plantan ezartzeko hie proiektia eta geho untsa lanin hasteko behartuk bizpahiu la urte ez duk haina izan partitze Bena uh, Gio Luisibus uh, kustendia gugo e merkatia ez abaltzen aidela zen gasnainaldetik biologikuan aghi analdetik a tia salzenegu fe presio humatia nor den hori kustendia pobetilad bujutanela antujasmat saintiti bai. Zien uh, instalatzeko baldintzetaik uh, batazian, zien uh, osabai erraitia, gyrashiko guttuk bena bioa balinbada. Zer da ikuspuntu bat, ala bio izatiake e zerbait emendakin sors hartziak dira eta? Biak uste diat, me dela hogei urte pasatu nahizian uh, eta etzian uh, urratsoa egin, zenta falta zutean uh, justoki ble bezalako elkarte batzu nun... Uh, Uh, laboak segitzen dien eta prekursor dela kohaik hok uh, zutian, uh, hasi dienak dela hogei urt apopres, deja sistema ebengo sistema gure instalatu entzien apopres halasean, zean gauza handik falta biologiko bat pasatzeko gure uh, urratsoi uh, instalatzeko ekin egindiage galdendiage, eta gero egindik egin eta gogogunaz. Zien uh, ekarpen etaik bata, ziden gazteena, ez teka zinidea den, ez bena, belharra kat belhar iidorazsteko zerbait uh, badu siea, laboiekoeksabaian belharrea iidorazten di, ezi egzenako um, idorasteko tres bat jaiki uh, behar izan. E, La xe biologikuan gaiza handiena duke protea falta dela bextetan,na biologikoan ez eegu aiza attzenmaten edo izigari kaiotuk. Lushernak eta isigari kajotik. Hore eginez, guk heben Lushernai nxempri e aktseko. Eztiagü kampun shukatsenal. Espeiti ashekü lan borspase egun idor egiten kampun shukatseko. Eta ibiltzen dukalaik Lushernai ekampun. Oztu gusia galtzen duk, eta ordinen estik balio hamdik finitzen, buletan esaktsien. Hore musten diagü eta behamen biltzen. Shukatzen bahnen, ostu gusiekin eta poiteina gusiekin mm -hmm. Zain, Ekiak erretzen behitu e, belhara Hua egiten den belharae Nunbait ehia duk ekiakien Ez dik balio handik, dena aldutik Hor bahnen eginez, shukatsaz Berde goiten duk eta balio gusia hordik. dik Hoizia nague helbuia Eta atxamaiten jate bai badila um, Bestega izabat duk uh, Gugasna egiten diagu Eta Hula eginez Ostu gusiak atxikitzen duk Mena eba ilili juuziak. eta isizi ja importanta attzenmaten dit uh, gazna egiten dukalek, belanda e joietan a attsmaitentik uh, animaleko gustu di eta gaznetan bilakatzen bilakatzentuk, eta hoi duk edo interesgarriena. E, ez ziagu ikuspenik hori itendik bi urte guai urte bat hoi bat dukula. Pentsatzen dut, bospase edo jamar urtean buean ikusiko dukula. Hubeki lan eginean diagun sistema horrekin, untxamen batuko diagun, eta em, pentsatzen dut gaznen aldeetiken honbeita zerbait hunik dela.